conferința de la Cotroceni, în care atacă pur și simplu, atacă foarte direct măsurile fiscale anunțate de guvern, după ce a făcut un istoric al mă rog, măsurilor și al evoluției economiei, în care a constatat, de exemplu, că a ajuns colectarea fiscală la un minim istoric de 25% din PIB, că investițiile din zona privată au scăzut semnificativ cu 20% față de anul trecut că am pierdut ceea ce se numește predictibilitate și sustenabilitate. Da? Asta a ce a spus președintele. După toate și toate astea, președintele a solicitat guvernului, imediat vă și citesc, solicit coaliției aflate la guvernare să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe la acest tip de politică fiscală care generează neîncredere și incertitudine în legătură cu măsurile economice, recomand prudență. a mai spus Claus Iohannis, o să-l și avem, o să-l și auzim pe președinte de îndată ce își termină conferința de presă aici la Europa FM. Până atunci, doamnelor și domnilor, trebuie să mai știți faptul că deja sunt anunțate măsuri de protest care Par a fi semnificative, nu știu dacă chiar vor fi Eu nu prea am încredere, în foarte, foarte multă încredere în sindicatele din România Trebuie să mărturisesc acest lucru Și Dar CNSLR Frăția, un sindicat care în mod tradițional A sprijinit PSD-ul la toate alegerile A anunțat că demarează procedura de strângere a semnăturilor pentru grevă generală la Dacia, din ce știu eu, Blocul Național Sindical este sindicatul dominant, mă rog, Confederația Sindicală Dominantă, la Dacia deja s-a anunțat măsuri, o grevă, pentru data de 7 noiembrie. Da, pentru data de 7 noiembrie. Medicii de familie, deja se mișcă și ei prin toată țara și vor să vină la București să facă un meeting în fața guvernului. Iată sunt, de data asta măsuri care, sau pun o presiune destul de mare pe guvernul Tudose să nu sau să abroge măsurile deja adoptate și care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie, prin care, în principal, se transferă contribuțiile de la angajat la angajator, sunt cele pe care le-a criticat de altfel și președintele Iohannis, și care nu duc la o creștere a salariilor în cele mai multe cazuri. Sindicatele sunt nemulțumite de faptul că guvernul nu garantează faptul că nu vor scădea salariile. Există această temere foarte mare că vor scădea salariile. Acum, întrebarea pentru dumneavoastră este în ce măsură ați dori să participați la un astfel de protest. Greva generală e un alt fel de protest decât ieșit în stradă pentru legile justiției. Nu vă ascund faptul că acest conflict lasă cumva în penumbră ceea ce se întâmplă în Parlament. În Parlament, în aceste zile... Sunt modificate nu numai legile justiției, ci și codul penal, uh, și nu numai codul penal, se, e un pachet întreg cu tot felul de lucruri, cu traficul de influență, cu introducerea unei uh, legi a lobbyului e un pachet, cum vă spun, n am mai trăit de la martea Neagră din 2013, când dintr-o dată la fel... Au venit legi pachet și au trecut într-o seară toate prin Parlament și ne-am trezit într-o situație imposibilă în care practic era dereglementată corupția. Acum că aceste două chestiuni se suprapun, poate fi o întâmplare. Poate fi o întâmplare. Poate că nu e o întâmplare. Pentru că, uite, astăzi nu vorbim despre faptul că duminică sunt anunțate proteste în toată țara, nu pentru salarii. Salariile, să știți, și transferul contribuțiilor sunt în pachetul de guvernare prevăzut. Deci nu vorbim ci pentru justiție, pentru faptul că în momentul de față există o gravă amenințare la adresa democrației din țara noastră. Deci nu vorbim de ale acum, vorbim despre salarii și despre măsurile fiscale. Așadar, întrebarea pentru noastră, vă implicați într-o grevă generală sau în alte măsuri de protest împotriva măsurilor fiscale anunțate de guvern? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment pentru a intra în direct. Bună ziua, Eduard! Bună ziua, bună ziua! Uh... Am ascultat cu foarte mare atenție tot ce ai spus și ca să răspund direct la întrebarea referitoare protestelor, da, sunt de acord și sunt uh, de acord să protestez în, pe orice, în orice mod. Dar uh, ideea este în felul următor. Ele sunt total corelate, aceste două întâmplări. Mm. Pentru, da, pentru că ei nu fac altceva decât să ne distragă atenția de la ceva ca să poată să umble într-o altă parte mult mai gravă pentru noi și mult mai importantă pentru ei. Referitor, justiție. Dar o, să revenim la... O, prepara... Încă o dată, încă o dată. Deci trebuie să fac următoarea precizare. Transferul contribuțiilor pe angajat este prevăzut în programul de guvernare. Scăderea impozitului pe la... Tot, dar nu tot în această programul. formă. Atenție! Okay, dar tot în programul de guvernare... Eu sunt uh, direct afectat, ca să zic așa, nu lucrez ca și salariat, am propria mea afacere. Bun, uh, tot în programul lor de guvernare era mărirea plafonului pentru micro Da, dom'le, da, sunt chestii pe care nu le-au respectat. Așa este, okay. da. Uh, ca să revenim la partea de franci, da, cu corelarea cursului franc în uh, raport direct cu băncile. Nici așa. aia nu s-a respectat, da? Ok. de ce neapărat să se respecte asta? Iar creșterea de salariu minim, creșterea minim, a salariului minim pe economie, da? de la 1250 la 1450, de fapt 1550, iar acum 1950, da. asta nu face altceva decât să ne afecteze pe noi. Ca mici întreprinderi ce suntem. Hmm. Deci direct ne afectează, pentru că ei nu fac altceva decât să colecteze mai mulți bani la buget. Din creșterea asta la... Nu, haideți să vă spun că nu e așa cum spuneți. Deci da, prin creșterea accizelor de ce nu asta? Da, Pentru că eu hai, Vă explic Prin creșterea salariului minim pe economie Prin astea da, da colectează mai mulți bani la buget Prin celelalte Se de punctul de amendă, domnule, da? Prin celelalte de nu colectează Tocmai asta e Și v-am avertizat de la început Și de fapt de asta mă teamă mie În momentul de față Că o să zică, băie, dar dacă toată lumea cere și sindicatele și uite și președintele Iohannis, pe atunci renunțăndone la chestia asta, dar înțelegeți atunci că nu mai scad, uite de aia nu mai, mai crezi nici salariile bugetarilor, de aia nu mai facem nici scăderea contribuțiilor, care nu e chiar scădere. Trebuie dar de ce o trebuie să mărească ei salariile bugetarilor întotdeauna pe spatele micului întreprindor sau uh, patronatului? De bun ce, de ce sunt? întotdeauna. Eu vă spun că e o pasă, adică mie în momentul de față mi se pare o centrare pentru guvernul Tudose. Pentru că dezbaterea în momentul de față nu e dacă să crească sau nu salariul minim pe economie, aceea fiind, de fapt, principala creștere de impozitare a muncii. Mă înțelegeți? Da, înțeleg. Ok, deci despre asta este vorba. Lumea okay. e bulversată. Hai să calculăm salariile altfel, pe o altă grilă. Da, ok, o calculăm, nu o calculăm tot aici din punct de vedere al efortului angajatorului. Lumea e bulversată. Dacă o întrebăm pe, pe mama soției mele, pe socra mea, da. ea o să spună că psd ul le-a făcut foarte bine, că uite, l-a mărit pensia. Da. Așa, dar, foarte dacă bine. Ban, dar dacă o iau la ban mărunți, ia momentul de față, plătește mai mult pe gaze, plătește mai mult pe Edward. curent, okay, bine. pe mâncare. Pe tot, pe tot ceea ce consumă. Uite, și au morit probabil cu un 10%, iar ea plătește mai mult cu un 20%. Da, domnule, dar asta e o problemă între soacra dumneavoastră și PSD. Între mine și între dumneavoastră și PSD e o altă problemă, că n-au spus că vor modifica legile justiției, că n-au spus că vor modifica codul penal astfel încât să scape toți din pușcării, că n-au spus că vor face grațiere și amnistie. Eu am altă problemă cu ei, mă înțelegeți dumneavoastră? Eu nu sunt, da, nu da, nu și sunt și votant PSD. Nu sunt mai problemele astea, într Nici vedeți, eu nu sunt votant PSD. Deci, uh, acum, iertați-mă, vă mulțumesc pentru și telefon. Și la o parte, lăsând la o parte, da, parte într-adevăr, nu știu, uh, pornirea astea mea contra PSD-ului. Ok, sunt la guvernare, au majoritatea voturilor, în regulă, respectăm. Tune, să fac ce au scris în programul de azi, guvernare. Ce, face, ce, spus, ce ați spus că veți face. Deci, încă o dată, vă Unde spun -a așa. Că aveți bani să faceți toate cele, că veți face aceste măsuri, și da. deocamdată nu se vede nimic Păi pentru că nu mai au bani și pentru că programul respectiv Era oricum o chestie extrem de aeriană Dar încă o dată vă spun în felul următor Președintele n-a atacat în discursul său Principala problemă de creștere a sarcinii fiscale pe muncă Aceea este creșterea salariului minim pe economie Numai că președintele are alegeri peste 2 ani de zile De aci încolo înțelegeți? Deci, uh, acum, sigur, sunt pe un teren extrem de speculativ, da? Simțul meu de uh, jurnalist bătrân îmi spune că toată povestea asta, în final, e o centrare extraordinară pentru guvernul Tudose. Păi nu mai facem domnule dacă nu vrea nimeni, atunci nu mai facem trecerea asta de contribuții. Poftim, dar nici nu le mai scădem, că erau la pachet. Nu mai scădem nici salariul minim pe uh, impozitul pe salarii, că erau la pachet. Și ce am făcut? Păi rămâne creșterea de salariu minim. Și iată. Vedeți? 0372069599 Vă întreb astăzi dacă vă implicați în mișcările de protest greve generale de care ori fi, pentru împotriva, mișcă, împotriva schimbărilor fiscale. Bună ziua, Creo. Creo? Da, Creo. Creo. Poftim. Da. Bună ziua. Da, m-aș implica și eu într-o grevă... Eu cred că fiecare om din țara asta are motivele lui de supărare. Amele nu nu sunt neapărat cele de care ținem de tema de astăzi, la da, emisiunea noastre. De exemplu, noi județi, din Mădoară, sunt, suntem nemulțumiți de eliberarea celui mai mare criminal care a existat în, în ultimii 40 de ani, dacă nu mai mult. Așa? Așa, după, care a fost eliberată După amnistia asta prin care s-au redus cu 20%? La sută. Înainte. Înainte. Deci, înainte și toată lumea vorbește, eu sunt profesor și toți elevii mei sunt foarte revoltați că vor trebui să crească într-o țară ca asta în care un, o persoană care chiar dacă asevura, a trecut 22 de ani în închisoare, totuși este liber și nu are niciun fel de restricții, dacă știați. Merită să facem o discuție separată despre asta. Mare atenție la cum reacțion. Da, vin multe știri, dar vedeți că la știri, nu o să vedeți în aceste zile la știri, tărescu s-a eliberat din pușcărie și și-a găsit și el un loc de muncă și trăiește ca noi toți ceilalți. Toată lumea se uită urât la el, dar el, uite, a devenit un om cinstit. Nu uitați că un procent, nu știu, mare, mic, dintre cei liberați din pușcării au această șansă. Dați-le, doamna profesoară, copiilor să citească mizerabilii, să citească povestea lui Jean Valjean. Ceea ce încerc să vă spun este că primindu-i în acest fel îi stimulăm, practic, sau nu le lăsăm altă șansă decât să trăiască ca infractori. La știri în aceste zile, vin în fiecare zi, trăiască Pro tv ul doar alea că un violator care a ieșit din pușcării a violat. Păi da, era Oarecum previzibil, da, nu trebuiau făcute lucrurile în acest fel, dar ele nu mai pot fi, acestea nu mai pot fi întoarse. De aceea noi ca societate trebuie să fim foarte atenți și să încercăm, cred, să -i integrăm. Eu altă discuție vă promit că o să o facem și pe aceasta. Haideți să ne întoarcem acum la protestele astea sociale. Deci se schimbă lucrurile, nu se schimbă lucrurile, președintele nu vrea, sindicatele nu vor, sindicatele se coalizează cu patronatele, aparent, Patronatele și sindicatele sunt de aceeași parte unde sunteți dumneavoastră? 037-206-9-599. Mihai, bună ziua! Bună ziua! Moise. Da, aș participa la acest gen de protest, legat și de schimbarea atât de, cum să spun eu, de des a codului fiscal. Uh, pentru că în uh, momentul în care îți faci un plan de business de ceva te bazezi pe ce e balabil, normal în momentul ăla. Și guvernul a mai făcut, nu a făcut, n-a mai făcut nimic în a sprijini investitorii, în a face niște investiții masive să se poată mișca țara asta mai, mai departe. Ceea ce a uh, constituit am, pentru noastră o mare surpriză. Da, nu o mare surpriză, ci o mare mâhnire, pentru că uh, am lucrat în diferite companii, am un pic de experiență și, constat, vorbesc cu foștii mei colegi și toți îmi spun că ești o chestie așa latentă, nu se întâmplă nimic, uh, nu reușesc să, să avanseze. Doamne, dar încă o dată eu vă spun în felul următor. Ascultați-mă puțin. Eu vă bueno. zic în felul următor, nu-i normal ca votanții PSD-ului că sunt ei sindicate care au susținut PSD-ul în alegerile trecute pe față. Sau pensionari sau bugetari sau ce ori fi ei, nu știu, militari, profesori, medici, nu e normal să-i lași pe acești oameni să vadă și ei cum funcționează programul pe care l-au votat? De ce să intervenim acum și să le zicem mă, domnul Tudose, ia întoarce-mă atale ce ai dat? Nu, frate, trebuie să vedem. Merge, nu merge ce au făcut. Adică, mă înțelegeți? De ce Foarte, să le luăm înțeleg. acestor oameni ex? aceea să dea vina pe dumneavoastră că... Nu și-au mai dus minunatul program până la capăt. lasă să-și facă programul, dar programul, nu alte chestii, că cu justiția n-a fost în program. Corect, corect. Eu acum urmează să colaborez cu un investitor străin. Vreau să zic că am de la ministere, am sunat pe la agenții. Domnule, cu ce poate fi stimulat omul ăsta? Nu știu, cu scutiri sau refiniri de vamă, de TVA, pentru că vrea să facă 200 de locuri de muncă la prima deschidere, până în 500. Într-o zonă în care se merge tare prost Galat la că de aici sunt Vreau să zic că uh, am deja două săptămâni De când am sunat primite ți vă rog un mail, trimite nu știu ce Și nu se întâmplă nimic Da, viața Nimea e grea, așa e răspundă. în România Așa e în România, așa este, da E, e, greu, e greu să dea un răspuns La o solicitare făcută uh, și telefonii Și pe mail și, Bine Mihai, uh, sunteți uh, pregătit de greu, am înțeles 0372069, 599, Raluca, bună ziua Bună ziua, Moise. Uh, eu sunt pro a ieși în stradă. Din păcate, eu nu mai văd uh, ca protestele din iarna la care am participat cu trup și suflet, cu toată ființa mea, nu cred că vor avea niciun succes de izbândă. Și nu păi în iarna au avut un succes de izbândă? Nu, nu au avut. Nu, uh, Cum să nu? A intrat acas... ordonanța 13 în vigoare? Moise, nu, a intrat acum în altă formă. N-a intrat. Îmi pare rău să vă Pentru... spun, n-a intrat n -a A, intrat. Justiția este într-un într -un permanent asfalt, sub, sub este, un permanent asfalt. Este, da. Este. Iar din punctul meu de vedere, ce ne-a scos atunci în stradă continuă acum într-o formă sau alta? Da, e numai că și noi altă suntem altă... diferiți față de cum erau, eram atunci. O să da, vă... eu sunt mai scârbită și mai hotărâtă să plec din țară. Ai dreptate. Ok, deci ce facem? Eu sunt, nu știu, eu de la tine așteptam o soluție, fiind unul de oamenii pe care eu îi respecte în mod deosebit. Uh, tu ne duci pe noi economic și politic. Fac și eu ce pot. Nu știu dacă vă educ. Eu vă spun părerea mea. Ok, bun, o să vă, vă promit, Raluca, că după emisiune o să vă scriu pe blog ce, ce o să fac eu în perioada următoare. Noastră treaba noastră. Acum discuția, acum discuția este atenție despre mișcări care sunt de altă natură decât alea care au fost. Vedeți că de aia vă zic eu că e complication că asta iar noi am ieșit în stradă pe principiu. Acum lumea, lumea zice, băi, ia să facem noi niște greve să nu modifice acodul fiscal. Păi de ce să nu-l modifice, domnul, Lasă să-l modifice, să vedem. A Acolo poate sunt soluțiile magice ale lui Dragnea. Cum să nu-i dai posibilitatea lui Dragnea să le demonstreze a lui cât e de deștept? Ce spuneți, Marius? Bună ziua! Bună ziua, vă salut domnul Moise. Am o speță legată de partea asta cu transferul contribuțiilor și aș vrea să vă întreb dacă merită să ieșim în stradă sau nu la o grevă. Exemplul meu e următorul, lucrez într o companie străină și îmi plătesc singur contribuțiile, iar în momentul acesta, am, din ce am înțeles... Înțeles pe FA? În vrea, nu, nu, nu, nu. nu că am angajat. Am un contract individual de muncă, însă îmi plătesc singur contribuțiile în baza unui acord. Iar în situația asta... N-am mai pomenit manca... așa ceva, deci sunteți angajat și vă faceți dumneavoastră stopaj, adică nu vă faceți stopaj la sursă angajatorul dumneavoastră, vă duceți și plătiți? Exact, exact, exact. exact și nu exact, sunteți exact. persoană fizică autorizată? Nu, nu este necesar să fiți persoană fizică autorizată. A, lucrați cu un termin. angajator străin, am înțeles, deci exact, nu vă supuneți legii exact, române, exact. cum ar veni. Exact, iar în situația în care guvernul va transfera responsabilitatea plății contribuțiilor direct către angajat, angajatorul meu nu este obligat să mărească salariul. Ok, în România au spus că vor încerca să, mă rog, să ajungă la un acord cu patronatul, astfel încât salariul brut să fie crescut. Păi, angajatorul eu... dumneavoastră plătește acum contribuții pe fondul de salariu în România? A, nu pe fondul de salariu, dar mă refer și la partea de contribuții care cad în sarcina angajatorului. Pe păi, dar... ceea ce pretește. Be, nu știu dacă plătește în România pentru dumneavoastră, dacă el e în altă parte. A, da, da, da, eu plătesc, Eu plătesc atât contribuțiile mele, cât și cele care revin angajatorului. Deci dumneavoastră plătiți De acum 39% din brut? Exact, Contribuții? Exact, exact. exact, exact. Așa. Iar, iar în această situație, dacă ei vor modifica plata în sarcina, to toate în sarcina mea, angajatorul meu vă spun că eu nu mai sunt obligat să plătești și acea parte care revenea mie. Și vă întreb, merită să ies la un protest sau nu? Din punctul meu de vedere clar, merită. Păi, dacă dumneavoastră plăteați până acum 39%, tot 39% o să plătiți și de-aici încolo. Da, Bine. dar angajatorul îmi plătea acei bani, asta vă spun, dar uh, ulterior nu o să nu mai plătească. Am înțeles. Pentru că nu mai este și sarcina lor. Da. Deci dacă dumneavoastră sunteți nemulțumit de partidul de la guvernare care vă ia din bani, sigur acesta poate fi un motiv. E noastră decideți asta, nu o da, să decid da, eu. Sigur că da, sigur că da. Deci ca aia eu, o eu, loc de o concluzie, pe mine mă afectează foarte mult și sunt convins că mai sunt și alții care... Eu nu cred că o să vă afecteze. Deci la cum ați spus dumneavoastră problema, practic costul salarial, costul salarial al dumneavoastră era deja transferat către dumneavoastră. Deci eu nu sunt sigur. Vorbiți cu un contabil, că eu nu sunt contabil, dar nu sunt sigur că e așa cum spuneți. Vă mulțumesc, Marius. Interesantă speță. Petru, bună ziua! Bună ziua, domnul Voran. Vă ascultăm! Uh, nu, asta să se spune neapărat dacă partid sau o asemenea acțiune. Eu cred că este iarăși umblat între sindicate și partidul apala guvernare, în special acest domn Hossu care este. Domnule, e o chemare la grefa generală, adică de ce să. Da, da. Dar probabil nu cred că a fost încă stabilit un termen, ci este așa o chestiune vagă. E și un termen vag. E și un, un, un, un termen vag când vor ajunge legea justiției spre aprobare. Nu, nu după aceea. În strata, se... Îmi pare rău vă dezamăgesc. Da. În ianuarie, da. cam atunci vor da. să facă greva generală. Da, da, da. Probabil atunci se va vota și vor să și legile justiției. Ca crezi o diversiune așa foarte mare. Așa, alea sigur se vor <laughs> vota cu, de Crăciun. Cu festul pe ochi. Așa, deci, noastră, faceți grevă, uh, nu faceți voi grevă? Participa, vo... nu. Voi participa, sunt cei care au timp de greve, cei de la stat au timp de greve, eu la privat și trebuie să muniți să facem bani țara asta, dar <grijă> vă spun că aș participa. Nu e bună nici Participi aroganța duminică. asta. Deci. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, e vorba de aroganță, dar uh. cred că așa se întâmplă, știți foarte bine. Nu, să știți că e. vă plac sau nu vă plac bugetarii sau, no. sau funcționarii, noastră, uh, ca firmă privată. Noastră, ca firmă privată? Ok, deci da, dacă... Da. <laughs> cu atât mai mult. Deci, noastră nu o să puteți lucra ca și firmă privată dacă ei opresc Dar o lucru. Sigur da, adică doar doar. nu vă imaginați că dacă nu lucrează, nu știu, dau un exemplu, finanțele Dar publice. Să sunt de să nu mai percuteze la toate... Asta rămâne de procesa. văzut. Asta rămâne de văzut. 037 Silviu, facem grevă generală sau nu? Bună ziua, Moise! Bună ziua. Facem uh, grevă generală în momentul în care avem valori pe care vrem să le susținem și facem grevă generală în momentul în care propunem un plan de educație financiară, civică sau de orice altfel și nu este pus în aplicare de cei care ne conduc. Pentru că în 1999 am făcut parte din marea grevă studențească din perioada respectivă 1999? Da, da. dacă vă aduceți aminte, ultimul an din mandatul domnului Constantinescu, perioada aceea când se pregătea atacul Iugoslaviei și cred că au trecut cel puțin 10 ani și am înțeles că am fost o masă de manevră, așa că acum, după 17-18 ani, sunt dispus să susțin orice Mișcare care susține educația. Interesant. Vă mulțumesc. Iată ce mesaj. 0372069599. Uneori mă mir și eu de ce aud aici. De, adică de profunzimea mesajelor pe care le dați la România în direct. Vă spun sincer. Stau așa și mă gândesc seara. Mai mi-amintesc de câte unul dintre dumneavoastră ce mi-a zis și cum mi-a zis. Mă puneți pe gânduri. Bună ziua, Teodor! Bună ziua, Maeser. Vă ascultăm. Uh, nu știu dacă mă aud că mi-am închis radio. Vă auziți foarte bine. De foarte, de foarte mult vreau să în direct cu tine, să spun o chestie. Uh, apropo de greva de astăzi, nu o să particip. Eu cum lucrez independent, pe SRL. Nu vreau să zic că nu mă afectează. Mă afectează foarte serios tot ce se întâmplă în economie. Iar dacă lucrez în IT și cineva a spus la un moment dat că noi suntem privilegiați cumva și că avem alte... Cum să spun eu, standarde sau alte beneficii. Da, nu Aveți alte salarii, bun. asta e clar. Da, și ne zbatem pentru salariile, credem o pe cuvânt câteodată și 14 sau 18 ore pe zi. Ai, domnule, butoanează da. niște calculatoare, adică nu trageți la șaibă. Ai văzut? Exact, despre asta vorbesc. Dar vreau să spun un lucru foarte, foarte important. m am tot gândit în ultimele luni da. și realitatea este în felul următor. Nu o să particip și nu o să mai particip la nimic în condițiile în care eu am ieșit în februarie și cu soția și am fost și am susținut și ne-am zbătut. Pur și, și? simplu o să, o să fac un efort să, să protejez familia Doamne, stați, stați, stați, stați așa, stați, stați, că sunteți pe o pantă greșită, deci gata, acum m-ați convins, vă promit, a vorbit și Ralu, după ce ies din această emisiune, mă duc și scriu frumos pe blog să vă explic de ce în februarie ați câștigat și nu ați pierdut, da, ați câștigat. Am, câștigat, am câștigat o bătălie, dar am pierdut războiul. N-ați pierdut niciun război, mai urmează și alte bătălii, este foarte adevărat asta. Da, și da, nu știm de până de unde part. vor merge, va merge tu, acest confluit. Tu realizezi, realizezi să că toate, toate lucrurile astea care se întâmplă au fost gândite dinainte ca PSD-ul să iasă la alegerile din 11 decembrie 2016. Mm, au fost gândite, nu, nu așa. Au, au fost gândite ordonanțele alea, ordonanța 13, pe aia a fost gândită. Da, da, și uh, programul de guvernare între ghilimele, într-un fel sau altul, va masca, hai să vezi. Da. Pentru că este masa de manevră. Totul trebuie lăsat să ducă la fund, efectiv, să lăsați să facă ce vor ei. mi-e Pentru că... că nimic nu este scris în piatră, Moise, și Constituția și legile sunt făcute de oameni. Uh -huh. da, mie... Constituția s-a schimbat în 1989 și se poate schimba iar, inclusiv legile, inclusiv legile justiției. Până nu vom atinge punctul de jos, nu vor înțelege masa de manevră între ghilimele de fapt ce se întâmplă cu ei. Teodor, Asta este realitate. încercați, vă rog, încercați să nu vă mai raportați la alții. Dacă noastră ziceți, alții sunt masă de manevră. Domne gândiți-vă la dumneavoastră, la ce sunteți dumneavoastră și a care ați fost în piață. La ce vreți, la ce conștiință s-a creat atunci, la ce ați reușit, la ce ați putea să mai reușiți, la ce doriți din principiu, la ce vă opuneți din principiu și așa mai departe ceilalți, masă de manevră sau cum le spuneți dumneavoastră, nu e bine să-i jignim. Întotdeauna sunt unii care vin mai în față și alții care vin pentru că au venit primii. Asta e în toate societățile. Deci, oricât de frustrant ar fi la un moment dat să simți că ești o voce singulară și că vorbești ca să semn eu era să zic, deci când, indiferent cât de frustrant ar fi tot ceea ce poți să faci, gândindu-te la copiii tăi și la viitorul lor și la viitorul acestei țări, hai să nu ne cuferim de niște cuvinte, chiar dacă ele sunt mari este să continui să continui 0372069599 Bela, bună ziua Bună Moise Vă ascultăm, Bela vă numiți? Da, da, bună Moise Vă ascultăm, bună ziua Ce să încep? Am ieșit în stradă de la Lain cu Cine Păi, asta e. Și ce care e problema? Eu am mers și cu 15 oameni. Și ce, ce credeți că e așa rău? Cu cine și pentru ce? Fiindcă... Deci eu vă spun, încă o dată vă spun, pe 8 decembrie 2013, cred că era pe cuvântul meu, dacă am fost 100 de oameni. 100 de oameni atunci când a fost pr în, prima, în prima zi, așa am fost. Acum. Eu, eu, eu am fost o frază din Revoluție, pe da. 24-25. Așa. Pentru pentru înlăturarea comunismului și pentru un regim liberal, no, no. democratic. No, no. Comunismul este și acum, acum este securism. Ce vreau să spun? Da. Eu tot am minte zicala asta din bătrân. Eu sunt secuită, îmi place așa. istoria. Că munții noștri au poartă, dar noi ce și din poartă în poartă. Și o să fie... Până nu, până nu... O să avem pe cineva în frunte Care să ne conducă acolo. Deci -a atat... conducă acolo Deci când vă spun că stau seara Cu capul pe pernă și mă gândesc La ce mi-a fost dat să aud la România Deci un secui care spune o zicală de la Avramiancu, Da? De la Moți Știați a, că e Moți ea. asta? Bine, nu contează, în fine Suntem români cu toții, suntem o națiune Vă mulțumesc, Bela 0372069599, Valentin, bună ziua Salut, salut, este O emisiune extraordinară sunt într-adevăr eu sunt de acord cu protestul, nu mi se pare normal că se întâmplă referitor la legea gestiției Dar eu aș fi puțin mai drastic referitor la uh, sistemul de vot. Așa. Uh, eu nu sunt de acord ca... Uh, un exemplu direct. Eu nu pot să uh, dictez în casă ce să faci tu cu banii. Da. Uh, referitor la cei care au plecat afară și vor să voteze pentru în țară. Da. Draților, muncite acolo, plătiți taxe acolo, votați acolo. Dar ce vezi că e, domnule? Mă rog. Și așa nu votează prea mult pe bune. Sunt Cel nu mai votează, mult am votat corect, 300 de corect. mii. Adică... Da, da, da, da, da. Înțeleg, înțeleg. Dar no, sunt în oameni care este. vor să se întoarcă. De ce să le interzicem această posibilitate? Nu, nu. Cei care vor să se întoarcă, n-au nici împotrivă. Să se întoarcă să voteze aici. Hmm. Ce, uh, ești asistat social? De ce să ai dreptul la vot? De ce nu? Pentru... Păi, de ce, de, ce, de ce, da, pentru că tu nu contribui la la, uh, la buget. Atâta timp cât contribui la buget, ești angajat, contribui la buget, poți avea dreptul la vot, poți să votezi. Să, uh, să Domnule, ascultați-mă puțin, nu, da. ascultați-mă, sunt niște lucruri și niște evoluții ale societății noastre. Haideți să vă spun, facem o reducere la absurd, mai am puțin timp la dispoziție, dar fac acest uh, ocoliș pentru dumneavoastră special. Uh, dacă, dacă am face așa ceva, dacă ne-am întoarce la acest tip de vot care e cenzitar, dacă ăsta este, gândești, cu cât contribui, cu atâta poți să votezi. Dacă nu contribui, nu votezi. Mai devreme sau mai târziu s-ar acumula niște tensiuni în societatea noastră care ne-ar arunca cel mai probabil în tot felul de extreme. Populismul e un tip, e un vector, de fapt, pentru diferite forme de extreme. Nu trebuie să ignorăm problemele din societate. Nimeni nu trebuie marginalizat. În același timp, sigur că da, trebuie ca societatea să creeze pârghii astfel încât oamenii să nu rămână asista social pe viață pentru că e mai avantajos decât să muncești pe salariu minim pe economie. Sunt teme importante astea de dezbatere, avem tot timpul din lume, nu plec de aici. 0372069599. Georgiana, bună ziua! Bună ziua, Maese! Vă ascultăm! Uh, vreau să spun că nu sunt de acord cu proces, protestul ăsta care e anunțat uh, pentru trecerea duminică, da. Uh, cred că e tot așa, o perdea de, de fum pentru, pentru a spiti exact problema adevărată din țara noastră. Deci, Duminica a fost anunțat, au fost anunțate hmm. mai multe proteste în multe județe, ale ță, orașe ale țării, de la, nu știu, de la Oradea, Brașov, o să le dau da, share la toate. în legătură cu măsurile fiscale. Pe care nu, să, în suverim. legătură cu justiția, tocmai asta vă spun, că... Ah. Deci asta cu măsurile fiscale a acoperit-o taman la țang pe cealaltă. Era una, trebuia să fie și probabil că va și fi, nu știu cât de puternic va fi, un avertisment dat Parlamentului să se potolească, să stea pe programul da, de guvernare. Da, sunt de acord. Cu, cu celelalte nu, pentru, pentru măsurile fiscale. Dar cu justiția e adevărată problemă în țara noastră, cu ceea ce vor să ne facă acești, așa zis, guvernani și acest partid. Interesantă confuzie s-a introdus. Mulțumesc pentru telefon, Georgiana. Adrian, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, Moise, și îmi cer scuze pentru emoții. Uh, da, din punctul meu de vedere, trebuie să ia să în stradă. Și vă dau un exemplu simplu. Mă refer strict la persoana mea. Până, până să, se în, să se ia să anunceți în stradă, noi eram absolut deloc legat de politică. Nu prea înțelegeam ce se întâmplă în jurul meu, nu prea băgam de seamă ceea ce fac guvernanții cu țara noastră. În momentul în care a început să ia să în stradă, s-a foarte mult tineret. De asemenea, eu sunt tânăr, am până în 30 de ani. Sunt un mic antreprenor la noi în țară, foarte mic, infim, dar care este subjugat de tot ceea ce fac ei. Din punctul meu de vedere ar trebui să se iasă și știți de ce? Pentru că așa, exact cum am pățit-o eu în ianuarie, lumea se mai destupă, ca să spunem așa. Încep să, fie, încep să fie atenți la ce se întâmplă în jur. Încep să fim mai informați decât eram înainte și să fim mai interesați de ceea ce se întâmplă în guvernul și în conducerea din politica noastră. Da. E o da, formă de. Sunt de acord. E o formă de. Uh... Eu, de conștientizare de fapt V-am mai spus, cred, chestiunea asta Cred că trebuie să închizi emisiunea mai am, mai, am, mai am un pic Este o formă prin care uh, Un grup social A devenit conștient de el însuși Și de faptul că membrii săi Se pot baza unii pe alții Chiar dacă nu se cunosc Chiar dacă ți la Timișoara, unul la Cluj Altul la Oradea, la Iași sau la București uh, E o formă de evoluție politică Aceasta, mare atenție nu vă speriați de cuvântul politic. Este până la urmă firesc să se întâmple așa. Acest grup este astăzi altfel decât era în februarie, în sensul că dacă atunci nu mai am timp, din păcate o să închidem misiunea, dar vreau să vă spun asta înainte de a termina. Dacă în februarie a fost foarte bine, că nu s-a băgat nimeni să preia mișcarea, să m-au mai fost aia pe la USR pe acolo, dar nu contează, a contat foarte mult. Acum acest grup își caută lideri, își caută program și a început să apară de a opune rezistență în sens civic și democratic, bineînțeles, dar ca o formă de manifestare politică. Este o evoluție firească asta? ceea ce nu înseamnă că, nu știu, confiscă cineva revoluția oamenilor. Concentrați-vă, deci, pe evenimentele care urmează, că cele se pot dovedi importante pentru țara noastră. Și încă o dată, nu disperați. Eu am fost și cu de oameni în stradă. Toată lumea și amintește acum că în februarie au fost 600.000. mii. Nu, domnule, să vă spun că la început am fost 2000. După care, de la Universitate și până la Piața Victoriei, ne-am făcut 5000. După care au venit 10.000 și tot așa s-a rostogolit în toată țara. Nu mai știe nimeni de aia primii 2.000 care au fost. Cei mai mulți oameni vin, vor să participe la evenimente de-astea istorice, cu 600.000. mii. Eu, de exemplu, n-am fost în stradă atunci cu 600.000 de mii, că aveam întreabă. Deci gândiți-vă la lucrurile astea, cugetați și urmăriți evenimentele, că sunt importante. BCR a prezentat România în direct la Europa FM.